A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahi r-rahmani r-raheem Elhamdulillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala ashrafil enbiyyai wal mursaleen Nabina Muhammedin wa alaanihi wa sahbih e gjmajin wa manihteda bi hedjihi wa stena bi sunatihi la jamidin Të ndërruar shikuës ju përshëndes Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Jemi përserim me emisionin ton Qytetrimi i Vlerave Në këta emision filuam me disa definicione lidur me nocionin Vler Islam dhe i përmendëm disa nga kuptime që kanë të bëjnë me Vler në Islam dhe aritëm dheri të kuptimi fundit i cili është ndoshta më i rëndësishmi e që ka të bëj me vlerën islamë. Allahu subhanahu wa ta'ala njërjun e ka kryuar dhe e ka vendosu që të jeton në tokë dhe për ti kërkon që jeta e ti të jet në pajtim me shpadin hynore në përmet të cilës e ka drejtuar jetën njërzore në këtë botë. Përndaj Allahu subhanahu wa ta'ala për neve kërkon që jeta jonë në vazhdimësi të jetë një angazhim, një përpjekje, që, jetë, që të jetojmë në pajtim me liqin që e ka vendosë, Allahu Subhanahu Atal. Prandaj, kuptimi i fundit, rëthësirë dhe të flasim, e që ka të bëj me nocionin vlerë islame, është vazhdimësia, kontinuiteti. Do më thonë, prej pes kuptimeve që i ka, kjoj nocion është edhe kjoj pesti i cili ka të bëj me kontinuitetin në adhurim, me kontinuitetin në përpjekje që jeta e njëriu të jetë në pajtim me ligjet e Allahu subhanahu a tala, me regullat që i ka vendosur. Prandet e këto vlera islame të cjet e dalojnë jetën tonë, të cjet e veqojnë botë kuptimin islam, njën ato vlera të cjet për njëriu të kërkojnë një vazhdimësi, një kontinuitet. Allahu subhanahu a tala kërkon për neve që jeta jonë të jetë vazhdimisht në përpjekje për përmisim për afrim më pranë Allahu subhanahu a talë. Një dit njëri për një shokve të pejgamberi së Allahu alaihu a salem, e pyëti nën në besimtarëve a ishën radi Allahu anha, besnikën e cile ishte e bia e besnikut, siddika të binti siddik, e pyëti për adhurimin e pejgamberi së Allahu alaihu a salem. Dhe përgjigja e sa ishte, kane ameluhu dimeten, vepre e pejgamberi së Allahu alaihu a salem ishte vejpër e vazhduashme, vejpër e cia nuk ishte ndërpredi, vejpër e cia nuk ishte oscilacionet të mëdha, nuk ishte rritjet të tëpruar, nuk ishte asë zvoglimi atyre vejpëra që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihiho sallam. Nëse shikojmë fjallorin e gjuhës arabe, dhe të shojmë se fjalla dijme ten, përvec e ka kuptimin se adhurimi pejgamberi sallallahu alaihiho sallam, përpjekja e ti, aportacion më pran Allahu subhanahu wa taala që që në vazhdimsi e ka kuptimin edhe një shiut të lehtë i cili në vazhdimsi bjen dhe ngjall tokën. Prandaj këto vlera islame janë ato vlera që i japin jetë, që i japin vlerë jetës njerëzorë dhe e bëjnë atë jetë më shumë me kuptim. Që i japin asaj vlere asaj jetë një vlerë të veçantë, një vlerë me të cilë mëriton që të quhet vej për e pranuar të këllahu subhanahu a të alë. Prandaj, jetë e njëriut është një test, jetë e njëriut është një sprov, në përmetë të cilës Allahu gjeleshanu hu e shikon robin e vetë. E shikon se sa aj do të jetë pran Allahu gjeleshanu, sa do të mundohë që ti ndjek uzimet hynore, sa do të hecë në gjurëmë të pejgamberisë Allahu a.s.w. Apo dhe të abon të kundërtën, do të largohet për Allahu subhanahu et ala, do të afrohet pranë djallit të malkuar, do të fillon të jeton një jet e cile është në kundërshtim me parimet islame, me normat që i ka vendosur Allahu subhanahu et ala. Prandaj, një priveqorive të botkuptimit islam, gjithashtu edhe të vlerave islame, është kjo veqori e cila në të regon se adhurimi, vepra, Gjera që i bëjmë duhet të jenë në vazhdimësi, duhet të jenë në një kontinuitet. Thotë pejgamberisë Allahu a.s. Dukë e, dhe më thonë, fjarët e ti parafrazonë, gruaj e ti, dhe të cienë, thotë pejgamberisë Allahu a.s. E habbul amali ila Allah, eduamuha, vajnë kal. Vepra më e dashur të këllahu subhanahu wa ta'ala. Êshtë ta jo vepër e cila kryhet në vazhdimësi, e cila kryhet në kontinuitet edhe nëse bëhet fjalë për në një vejpër të vogël. Neve nuk duhet të shikojmë se sa e madha apo sa e vogël është vejpra që e bëjmë. Ajo që prej neve kërkot është vazhdimësi. Nëse ne e përmendim si kur vlerë më sublime, islame, gjurëmimin pas të vërtetës, atëherë gjurëmimi, hecja në kërkim të vërtetës duhet të jetë në vazhdimësi, duhet të jetë një kontinuitet, duhet të jetë një përpjekje në kërkim të së vë dhe për ta gjetur atë dhe për të vepruar sipas saj dhe për t'u akumtuar të tjetra këto të vërtetë. Nëse themi se prej vlerave më sublime të Islamit është e qenit rob i Allahut subhanahu wa taala, atëherë pe ne kërkohet që këto vlera në vazhdimsi ta zbatojmë në jetën tonë. Në çdo moment, në çdo kohë, në çdo vend ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Ta nisojmë të ta adhurojmë Zotin e gjithësisë, i cili na ka krijuar dhe i cili na ka vendosur në këtë botë. Prandaj Vazhdimësia në vepra, vazhdimësia në ndjekin e vlerave islame, është argument për një bindje e cida e ka rritur kulminacionin. Gjithashtu është argument se këj njeri bështetet në mënirën më të mirë të këllahu subhanahu et al. Njeri u ka nevoj për allahu subhanahu et al. Në dy aspekte, allahu të jetë qëllimi i ti, sënimi i ti të cilë mundohë që të arin, kënësia allahu gjërshanë gjithashtu ka nevoj për allahu në si kur ndihmës, Prandaj bindja se mirësitë që na i ka përgatitur Allahu xh.u nuk mund të krahasohen me asnjë mirësi në këtë botë. Osh nxitësi janë për veprat e mira. Gjithashtu, në të njëjtën kohë ne kërkojmë ndihmën, kërkojmë ndihmën dhe mbështetemi tek Zoti i Gjithësisë i cili na forcon në këtë rrugë, në këtë rrugë të xhurmimit pas të vërtetës apo në këtë rrugë me të cilën ne inafrohemi edhe i nështrohemi Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vazhdimësia në vepër. Është argument se kemi të bëjmë me një personalitet të fuqishëm, një njeri, njëri të vendosë me një krijesë e cila e ka zgjedhur rrugën e saj, rrugën e saj, dhe e cila nuk hamendet, nuk e vë vetën në dyshim, edhe saçi duhet të djeg. Por përkundrazi mundohet. Është fakt se Allahu subhanahu wa taala do të na provon, doni herë do të bëjmë viktimë do të bëjmë pretë efshit të kurtheve të shejtanit por personaliteti besimtarit të shaj i cili nuk lejon që asnjë gjë të ashmangatë nga rruga e drejtë nga rruga drejt Allahut subhanahu wa taala gjithashtu ajo që është veçorie e besimtarëve ose ata janë të bindur se vazhdimësia kontinuiteti përqendrimi në këtë rrugë është rrugë drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala domethan synimi për të arritur shpëtimin e Allahut, që e ka përgatitur në xhenetetin e tij, është motivacioni i cili vazhdimisht e nxit këtë njerëz, e nxit këtë krijesë që të ecë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që të veprojë në pajtim me udhëzimin hynor, me udhëzimin e Allahut xaleshanuhu wa jalla jalaluhu. Gjithashtu, ai i cili vepron kështu është shembulli më i mirë apo argumenti më i i, i vërtetë se kjo njeri mundohet të hecë në rrugën e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam sepse si që thamë në fillim të këti emisioni thamë se vepre e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ishte një vepër e cila kishte vazhdimësi, kontinuitet nuk ishte diçka që ndërpreheshte Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur në Kur'an se ndo njëher njeriu hamende ndo njëher njeriu ndoshta do psohët e ndoshta vullneti ti zbehet, e do psohët edhe ka nevojë që të përforcoat. Pra nda i ka të reguar në Kuran Allahu subhanehu e tala, dy qështje që në ndihmojnë neve që të ndjekim apo të jemit në kontinuitet të lidur me rrugën Allahu subhanehu e tala. Ajeti parë i cili e, të cine ka zbitë Allahu Gjereshanu o shajetin cine Allahu Gjereshanu që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Nuk e ja haspalli Muhammed sallallahu alaihi ve salam Kur'anin për një herë Allahu përgjigjet kedhalika linathabbi bihi fuadak kështu vepruam për të forcuar zemrën tënde Allahu nëpërmjet Kur'anit i cili ka zbrit pjesë pjesë i cili ka ardhur s padsja e tij brenda 23 viteve e ka forcuar dhe e ka përgatitur zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi ve salam gjithashtu ai Kur'an i cili sot në mesin, në mesin ton Me cindu të jetojmë, është aj kuran të jetojim, ai cili, i cili e ushqen edhe e forcon bindjen tonë, u rrët të lnahu të rtila dhe e ledhuam në mënyrë më regullë melodike si shtotë Allahun në fund të këti ajetë. Gjithashtu në një ajetë jetër, Allahu thotë, Kull nëzëlehu ruhul kudusu mirrabbi ke bilhak, thua i kërtë të kuran, e zbriti, shpirti ishend, nga zoti ytë, me të vërtetë, si është të qëdhimi i zbritje se këti Kuranit, li ju thebbi të lëdhine amënu, që ti përforcon. Si është thamë, kemi nevoj për Allahun i cilë është qëdhimi përfundimtar, synimi me i lartë, i vepreston, gjitha së tu kemi nevoj për Allahun, si ndihmës në këtë rukë, për dhe Allahu e zbët Kuranit, li ju thebbi të lëdhine amënu, që ti forcon në rukë të drejt ata që beshuan, wa huden wa bushra li Zim, e ka të reguar rrugën që duhet të ndjekim, gjithashtu e ka sjedhe dhe lajmin e gëzueshëm përbesimtar. Gjithashtu Allahu subhanahu a t'ala e përmenë se një prej mënyrave për të përforcuar njeriu në rrugën e drejt është vepra e mi në këtë të botë. Do më thonë nëse ne vazhdimisht jetojmë duke u munduar që t'izbatojmë obligime tonë. Allahu në kuna thotë ju thebbitu Allahu ledhine amanu Li, amenu, thebiti, fil hajati, dunja wa fil i me folë amano me folë të thehtë në jetën e botës dhe në të ardhmen Allah i përforcon me fjalë të qëndrueshme me fjalë të palëvizshme me fjalë e cila është argument e bindjes ata që besuan në këtë botë dhe në botën tjetër thon komentatorët e Kuranit se këtu bëhet fjalë për fjalën shqiptimin e shahadetit në këtë dunjë Shqiptim i cili nënkuptonë zbatimin e urdrave të Allahu Gjeshana, i cili nuk është vetën fjalë që e thuhët, por e në vejë pra që kryhen në më vazhdimësi. Gjithashtu, Allahu këta njerës që e shqiptojnë shahadetin, që e vëpërnë si pas, por at atire kushtëve të dëshmis, la ilahi ilallah, ku është një prej kushtëve që ti të hecish në rrugu që e skicon kjo dëshmi, e të regonë që Allahu këta njerës i forconë në këte dunja, gjithashtu dhe në botën tjetër, ajo është në momentin kur të balafacion me vdekjen, kur të vind dy melekët dhe e pysin, kush është zoti ytë, kush është pejgamberi ytë, cile është feja jo ytë. Prandaj, kur të biu, Allahu e më shiroft, duke e komentuar këta ajet thot, Allahu gjërshanëhu, kuptimi fjales, ju thebbitullah, Allahu i forconë, e ka kuptimin, ju në shqiptimin e fjalës së qëndrueshme ajo është dëshmija se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmija se Muhamedi erisa mashrubi Allahut gjithashtu edhe është forcim edhe fuqi që i jap Allahu xhehen hurrobit në momentin e vdekjes në çastin kur vin melekët edhe para shtrojn pyetjet prej të cileve varet suksesi i ti tij në botën tjetër nëse nuk i din këto pyetje ata refillon vetëm se dënimi azabi i varrit Edi ka thekëpërfundim, përfundimin e vet në një dënim, në një ndëshkim ende më të madh në xhehenemin që Allahu e ka përgatitur për ata që nuk besojnë, Allahu na ruaj ti. prej tij. Prehaditheve që flasin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar edhe e ka potencuar rëndësinë e vazhdimsinë, vazhdimësisë dhe faktin se kjo ky uldzim dhe vazhdimësia në uldzim janë të lidhur ngushtë me uldzimin e Allahu subhanahu wa taala në hadithe ku duke mbajt dhe e pegambejës Allahu Aleyhi Veselam në betejen e ahzabit, e ishqiptante këto fjarë dhe thoshte leula ente mahte dejna, o oh Allah, po të mos ishe ti, ne nuk do të uzohëshim. Walla të saddëkna, walla salejna, nuk do të jepnim lëmosh e asë që do të falëshim, fë anzilën sëkinët e në alejna, përnda i zbrit një qëtsim bineve, Dhe ne i forco këmbët, kur të të balafat qohemi më armikun, që janë përreth neve, këto grupe, këto Allah që janë të buar, me të vërtejt në kam po për drejtësi idha e radu fitneten e bejnë, nëse dëshirojnë që të në sëprobojnë që të në largohin nga rrugë e drejt, ne e refuzojnë ata. Peygamberis Allahu a.s. e të regon se burimi i uzimit është Allahu subhanahu a.s. Allahu është ajtë cilë në ka uzuar. Në të njëjtën kohë thotë se vazhdimësia është e lidur me Allahu subhanahu a.s. Allahu është ajtë cilë i forcon kondë. Aja Allahu është ajtë cilë në ka mundësu që të japim sada ka. Allahu është ajtë cilë në ka mundësu që të falemi. Pra ndaj kërkon Peygamberis Allahu a.s. që cilë në zemrës e cila ma vonë do të rezultonë dhe të manifestohet me një kontinuitet në veprat të mira dhe në adurin dhe Allahut, subhanahu e tal. Pra ndaj, një priduave që mësë shpeshti ka bo i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhu sallam, ka qenë, ja mukallib el kulub, o ti që i rotudon zemrat, thëbbit kalbi aladinik, përforcoj e zemrën tim në fen tënde. Pra ndaj, prej neve, kërkohë që vazhdimisht këtë të, të keni parasysh. Gjithashtu, Ibni Abasi, radiallahu anhu, thotë, se fjala hasbu në Allahu a një amalu akil, e të që apërmenet në ajeth, në mjafton Allahu së ndihë më si i mirë që është aj, është fjala që e ka thonë Ibrahimi a.s. kër është hedhur në zjarë, dhe të cënë e ka thonë i dërguar jo në Muhammedi së Allahu a.s. Kjo të farë të regonë, të regonë nevojen që në vazhdimisht, nëse kërkojmë vazhdimësi në adhurim, nëse kërkojmë kontinuitet dhe përqendrim në rrugë të kërkojnë ndihmën e Allahu subhanahu a ta'ala, duke e shprejhë këtë hasbun Allahu, wa një amel wakil, në mjafton Allahu gjërë shanuhu, sa ndihmë si mje që, që është, këtë fjallë e ka thonë pegambesë Allahu në resëm, kër i thonë, inë në nëse kadë gjemë u lakum fëkëshohëm, me të vërtet njerëzit, janë të buar, që t'ju shkatrojnë, janë të buar, që t'ju zhdukin, për ndaj, k Si reflektoj të këbesim tarët? A ushtua friga e tyre apë e kundërta? Do dhe e kundërta Allahu Gjeleshanuhu, ende më shumë e shtoj bindin e tyre, imanin e tyre, vë kalu hasbun Allahu, vë një amel vakilë, në mjafton Allahu Gjeleshanuhu, sa ndihë mësi i mirë që është. Për ndaj, këto hadithe, këto ajete që i cituam, të regojnë se kontinuiteti në zbatimin e obligime e tona, Kontinuiteti, vazhdimësia në stolisin e vetë vetës me vlerat islame është diçka që ndolë atëherë kër njëri e ka përqedhim Allahu subhanahu wa tala ta gjithashtu edhe atëherë kër kërkondihmen e Allahu subhanahu wa tala ta Prandaj, a ishe radiallahu anha e ka përshkuethe pejgambiris Allahu alaihu wa salam Se pejgambiris Allah se më zdoherë kërka bëndo një vejpër e ka vazhduar atë vejpër As një nuk e ka dërprerë Edhe kur ka ndodhur që natën të mos fal, ta zë gjumi dhe të flen gjithë natën dhe mos të fal namaz natës, atëherë brenda ditës i falte 12 rekat. Edhe thot Aisha radiallahu anha, "Ma raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama leilatan hatta as-sabaah." Asnjëherë nuk e kam parë të dërguarin Allahu që të falë tërë natën, nga mbrëmja deri në mëngjes. Gjithashtu, edhe nuk e kam parë se ndonjë muaj e ka agjëruar të plot përveç muajit të Ramazanit. Gjithashtu, ë, që është shumë më randësi, është se Allahu subhanahu wa ta'ala, me këtë bindje, me këtë besim, i ka e ka përforcuar pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, dhe shokët e ti mëtë, ngusht në betejen, në betejen e cila quët beteja e hunenit, kërë muslimanat vetëm se filluan të hunbin. Edhe atëherë, e ka thonë pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, atëhë që, Osh dëshmia e tij, unë jam pejgamber dhe nuk jam gënjeshtar, unë jam i biri i Abdulmutalibit. Domethënë e ka Allahu e ka përforcuar dhe falçëdresat e tij, dhe falçëdresat e ashabëve është rikthyer beteja dhe pas fillimit të desfatës është kthy në fitore të besimtarëve. Me siguri se ki kontinuitet në vazhdim apo ki kontinuitet të vazhdimësi në veprat e mira, është diçka që është e dëshmuar edhe shoqët e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Prej rastëve që flasin se ato, sa kanë qenë të bindur dhe sa kanë qenë të palu haqën në besimin e tyre është rasti i Khabab ibn al-Arat, radi Allahu anhu, i cili e ka pas, do më tonë një prej mushrikve të mejkës, i ka pas një bërgj, i ka pas një hua, ajo është As ibn Wa i Lesehmi, edhe këj njeri vazhdimisht e ka vonuar edhe, e ka prolonguar këthimin e bërgjit edhe, Një ditë kur ka artë, ja kërkomë borgjin, i ka thonë nuk ta kthej borgjin deri se të mos e mohosh pejgamberin së Allahu Aleyhu Vesem. Dohën, deri se të mos thuash, se jam larkë fejës e Muhammedin së Allahu Aleyhu Vesem. Atërë, Khabab ibn al-Arrat radiallahu i përgjigje dhe i thotë, Wallahi, lën e këfura bi Muhammedin hatta të mutë thumët të, të batë. Thonë, nuk kam për të mohuar pejgamberin së Allahu Aleyhu Vesem. Deri se të vdesesh edhe deri se të mos, atërë shikoni se qëfar ka qenë aroganë se këti mos besimtari, thotë, atë do të vdes, dhe pas të do të rinjallëm, atërë me siguri kur të rinjallëm, do të kthejë borgjën që të kam ty, atërë kur të kthejmë të familje ime dhe të pasurimja ime, përndhe Allahu esbriti, ajetin, e zbriti, a jetin e fërrejtë, e ledhi i kefar e bi a jetin, a nuk e shekh, atë të cilin imohon argumentet tona, vë kallele u të jenë malen, vë waleda edhe pasuri, edhe fami. Domthon kjo tregon se këta njerëz shokët e pejgamberit sallallahu aleihi ve salam kanë qenë vazhdimisht në rrugën e drejtë, vazhdimisht janë stolisur me këtë qëndrueshmëri dhe pa lohatshmëri dhe moshamendjen e rrugën e Allahut subhanehu ve teala. Kjo më siguri ka qenë edhe cilësia e gjeneratave që kanë ardhur më vonë, sikurse është rasti Hasan al-Basriut i cili flet për i tha pasuesit e sunetit të pejgamberit sallallahu aleihi ve salam, i thësat si a t'açë pasën sunetin, pashallahu i cili nuk pashallahu poshtë atij nuk ka zot tjetër, ai i cili e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu aleihi ve salam, edhe os e kërkon mëshirën e më Allahut subhanahu wa taala, do të jetë me grupin e njerëzve të cilët e kanë ndjekur sunetin para jua. Edhe ata ishin njerëzit më të zgjedhur nga mes i njerëzve. Edhe ju nëse ndjekni sunetin e pejgamberit sa dhe do jeni të përqendruar në këtë rrugë, do të jeni prej njerëzve më të zgjedhur. N u larguan prej ata që tepruan në luks edhe në gjëra të padobishme, gjithashtu do u larguan nga ata që filluan të ndjekin rrisi dhe bidate, prandaj ishin të përqendruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sa ata kuon Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Ebu Hatim el-Busti thotë përqendrimi, durimi, në rrugën e drejt është në tre kategori. Durimi në largim nga mëkatët dhe kjo është gjera e par. Apo gjëja e par që ne duhet të kemi parasysh, dhe më thonë të largohemi nga mëkatët dhe Allahu subhanahu wa ta'la. Pas taj vjenë, durimi në kryere në obligimeve dhe Allahu subhanahu wa ta'la dhe kategoria ma e lejtë durimi të durimit është durimi në e, momentet e fatketsive dhe vështirësive. Dhe më thonë, kjo është një shtjellim i shkur të lidur me kuptimin e fundit të konceptit vlerë islame që ka të bëj me kontinuitetin dhe vazhdimësin në të në të nëndërpremi emisionin ton për të vazhduar në pjesën e dytë me shqyrtimin ton lidur me nacionin vlerë e islame pra ndaj në ndiqnë edhe në pjesën e dytë të emisionit Këtë e më përserin e emision ishim duke folë për 5 kuptimet që i ka në aspektin gjuhësor nëcioni vlerë islame. Sot dhe të vazhdojmë me atër që e quajmë një definicion terminologjik të vlerës islame. Apo qëfar në në kuptohet kur të themi vlerë edhe si ajo vlerë kuptohet nga prisma apo nga aspekti i pikpamjes islame. Pra të flasim me konceptin e vlerave dhe qëfar kuptimi ka në ato në terminologjinë në veçantia i terminologi, terminologi e cila lidet me botëkuptimin islam me mënyrën se si ne, si musliman, e kuptojmë edhe e perceptojmë botën. Si pas këty definicionit, vlerë është ajo shkallë, ajo njësi mace, apo aji kriterë, në primet të cilët ne e vlerësojmë, edhe e malsim, edhe e zgjedhim atë vepër, apo atë sjedhje që është e preferuar, edhe gjithashtu, e vlerësojmë si jo të preferuashme apo të refuzuar do një veprim tjetër. Do me thonë bëhet fjalë për kriterë, për regula, për njësi matëse, për kategoritë ndryshme, në përmet të cileve ne e vlerësojmë si edhe njërzore, veprimin njërzore, apo ndonjë gjë, apo ndonjë sistem, dhe pas taj si pas asoj e zjedhim ata, apo e klasifikojmë si një diqka e preferuar, diqka e mirë, diqka që duhet, apo si diqka që nuk është e preferuar. Në një definicijën tjetër thuët se, lelët e në cilësi, njën regula, mbi të cilët dërtohët jeta njërzore, edhe e meriton e mërtimin jetë njërzore. Do më thonë njën diçka, me të cilën jetë njërzore, apo jetëa e lojit njërzore dalohët nga jetëa e të tjerve. Gjithashtu, është një kriter me të cilën matët, sist matën sistemet, matën veprat, dhe në përmet këtyre kriterëve kuptojmë se shka është vlera, sa është vlera njërzore, edhe sa ajo vler njërzore është e instaluar në jetën e njërzëve. Do më thonë, ka përqedim të tregoj se në përmet këtyre regulave, në përmet këtyre kriterëve, në emasim se sa me të vërtet jetë a qe e të njërzit, o shjetë e cilë e meriton e mërtimin jetë, jetë njërzore. Prandaj, disa tjerë që janë djetarët, atë që kanë të bëjnë, që kanë që e kanë definuar këtë nacion ka thonë është dispozita që e jep njeriu për çdo një gjë, edhe kur ta jep këtë gjykim, këtë vlerësim apo këtë not, ta quajë ndryshe, atëherë udhhiqet nga parimet e sheriaut të Islamit. Domethënë ajo ku ne e marrim bazën e vlerësimit apo ajo në të cilën ne mbështetemi gjatë vlerësimit të sistemeve, të njerëzve, të veprave dhe kështu më radh ajo vjen nga sheriați islam dhe nga kategoritë që i ka vendosur apo i ka pranuar sheriați duke e bërë nëpërmjet këtë që ta caktojmë ato që është të preferuar, nga ajo që nuk është të preferuar, ajo që është e lejuar, nga ajo që nuk është lejuar, ajo që është i mirë, nga ajo që është e kundërta e së mirës. Prandaj ajo që për neve e, kërkohet është që ti përdorim këto kritere, këto rregulla dhe këtë njësi mace por më e saktuar apo për më i vendosur gjykimet lidhur me disa vepra, me disa cilësi, me disa persona, me disa sisteme në bazë të burimit të sheriaut apo duke u mbështetur tek burimet e sheriaut të, të cilat definojnë defino se çka është e mirë, në pothuajse kuptimi, esencë apo bazë në vlerësimin e këtyj gjërave është që e ka është sheria ti ai çe ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në këtë mënyrë tek njeriu formohet një pastërimi i qartë për atë që është e mirë, edhe atë që është e keq, ajo që është me vlerë, ajo që është më pak me vlerë, ajo që është e dobishme nga ajo që është e dëmshme. Domthonë kemi kritere sistemi që ne i kinam nxjerr nga porositë e Kuranit edhe pastaj ja kemi vlerësuar. Prandaj, nëse vjen shembull dikush edhe bën një vepër, sikurse është gënjeshtra, në bazë të asaj veprës ne do të themi se vlera e tij në aspektin islam ose bëhet fjal për diçka që është ndaluar, për diçka që nuk lejohet për diçka që është në kundërshtim me vlerën islame e cila është për shembull sinqeriteti. Nëse vendikush edhe vazhdimisht përdor dhunë, edhe u zurpon, edhe vjedh, atëherë me siguri ky person vepra e tij dhe sjellja e tij do të kategorizohet, do vendoset në mesin e veprimave që nuk janë të mira, që janë në kundërshtim me të mirën, ndersa do të mbetet që të kërkohet prej tij që ta storizojë vetën dhe ta uh, zbukuron vetën me vepra që janë pozitive, me vepra që janë mirë. E, sikur se është dhigma, sikur se është e, bashkëpunimi dhe kështu me radhë. Prandaj, në pritje të këtë definicioni do të shohmi se e, vlera në Islam i ka këtë kuptim. Eprapa se vlera në Islam janë ato që burojn, apo ato që nxirren nga shpallja hyjnore, e cila është sheriathi, legjislacioni lig, lig, lig, apo ligjet që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu edhe se ato janë Kriteri me të cilë njëriju në përmjet tyre i shikon apo i vlerëson gjitha fushat e jetës njërzore. Ato jonë peshorja me të cilë i vepron veprat e njërezve. Pra ndaj në përmjet tyre e vendos apo e dalon atë vepr e cilëra është preferuar nga e që nuk është preferuar. Thon, në përmjet tyre parimeve ne i shikojmi gjitha aspektit e jetës dhe në përmjet tyre parimeve dhe regullave ne i masim veprat edhe i kategorizojmë si vejpra të preferuara dhe vejpra e jo të preferuara. Pra ndaj, në prejnë të krye kriterëve, dalohët qoqëria e muslimarve nga qoqërit tjera, njerëzore gjithashtu në qoqërit tjera apo bashkësit tjera që i përkasin lojit të kafshëve apo kështu maral. Në të cilët nuk eksiston ndonje sistem apo ndonje kriter i cili merecë i si basë për gjykim. Gjithashtu, këto vlera jonë kriteri në prejnë të ciletve, apo në mënirë të sakt dhe të drejt vlera e asoj që e posido një riu. Pa më parasisha bëhet fjallë për vlerë materiale apo bëhet fjallë për vlerë shpirtrore. Do më thonë, në bretë krye vlerave, ne i vlerësojmë apo jo ajapim vlerën e duhur dhe të sakt, gjirave edhe materiale, edhe gjirave edhe shpirtrore apo ato që i përkasin botës e ideve. Gjithashtu edhe, islami apo vlerët në islamion ato të cilet Nandihmoj në veç, nëpër këto tyre ta përcaktojmë apo ta definojmë në nin se si duhet të mendon, mendojnë dhe si duhet të sillet, si duhet të drejtohen individët në një shoqëri islame. Prandaj, nëse dëshirojmë që në përgjithësi të japim një definicion i cili të përfshin gjitha këto elemente të themi se ë uh, definicioni i vlerave në Islam ose është, është bërat fjalë për një dispozit, për një gjykim që i jep njeriu për ndonjë gjë dhe gjatë këti gjukimit, a i udhëhiqet nga një grup i parimeve, do të nga një përmredi e parimeve dhe kriterëve të cilët i ka vendosur dhe të cilët i ka pranuar ligjëvënësi ajo shtë Allahu, subhanehu e tala, në legislacionin e ti ajo shëriati. Dhe në prënë tyre, kategorizohet dhe klasifikohet vepra e cila është preferuar edhe vepra e cila nuk është preferuar apo mënyra e të jetesis e cila është preferuar nga jo që nuk ë e preferuar, prandaj kjo është ajo që kërkohet prane. Domethënë ajo që në në pikat e shkurtra mundemi të të të, të përmbledhim kjo që e tham, ose bëhet fjal për kriteret, për rregulla të cilat ne i përdorim për me vlerësuar veprën, për me vlerësuar individin, për me vlerësuar situatën, për me dhënë vlerën e saktë diçka që është materiale apo shpirtërore. Edhe këto parime nuk janë diçka që ne i kemi ngjerë nga mendja jon, por Joan parimet te cilet jon ne perputhje apo ne pershtatje me parimet esenciale te shariatit apo me burimet e shariatit qe jon ne Kur'an dhe Sunet, edhe ato parime i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, kjo esht ai koncepti i vlerave ne botkuptimin Islam, jon parime rregulla me te cilet ne i vleresojmite gjitha veprimet njerzoare, me gjitha fushat jetesore dhe gjithashtu jon parimet dhe rregulla dhe kriteret që e dallojnë shoqërinë islame nga shoqëritë tjera me anë të faktit se këto gjykime dhe këto vendime janë të ngjyrosura me ngjyrën fetare e cila buron nga shpallja hinore, nga drejtimi i çeka të vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe e ka përcaktuar për njerëzit në këtë botë. Sa i përket konceptit të vlerave në eh manirën se si e kanë konceptuar per endimort apo jo muslimanët do të themi se vlera deri në shekullin 19 nuk është përmendur si term. Prandaj edhe vetë definicioni i vlerës dallon prej kontekstit apo prej manirës se si e ka shpreh dikush. Ajo që është fakti është se për herë të parë është përmendur në shekullin 19 nga një filozof gjerman i cili ka thonë se vlera është diçka që e përcakton apo është para kushte diçka që do të ndodhë apo diçka që ekziston. Mavon ai këta disa filozofe kanë zgjeruar konceptin e vlerës dhe kanë thonë se vlera është ë qëllimi më i lartë apo ideja më e plotë drejt të cilës duhet të angazhohen njerëzit. Prandaj, tek këta njerëz, domethënë në fillim të definicionit të vlerës, vlera nuk është diçka tjetër, përveç diçka që është kusht apo që e përcakton atë që e egziston, diqka që është egzistuese, për dhe e vlerë e përcakton edhe definon ose është para kusht. E o është diqka që i shtohet. Pra ndaj, uh, thonë filozofët për endimor, se vlerë është diqka që i shtohet në do një gjeje, në do një vepre, apo në do një individi, që pastaj e bënë ata që të jetë i respektuar. Pa më paracisht a bëhet fjalë për respekt të voglë, apo për një, një respekt më të, ma, do më thon është gjukim që i bashkanë gjithë dhe të njeriut, veprës, apo sistemit, apo t'i qka tjetër që egziston, dhe që pastaj e bën atë që të jetë i respektuar dhe i vlerësuar, pa më prasish për të cfarë sasi të respektit bëhet, bë, bëhet fjarë. Pandaj, nëse e shletojmë fjalonin filosofik, dhe të shojmë se definicion i vlerës është, se vlera është emri me të cilet emrohet ajo që e dalonë, apo ato cilësi që e dalojnë një gjë prej të tjerëve. Edhe bënë që ajo gjë të jetë e vlerësuar dhe e respektuar pa më pasishtë sasin e vlerës apo respektit që e ka. Përndaj, ajo është diçka që, si që thamë, i bashkan gjitët veprës njëriut apo cilësia që i bashkan gjitët në njëriut apo në një sistemit që pastaj ata e bënë që të jetë qendër e vëmendjes, qendër e respektit dhe kështu mërral vlerët jonë gjirat të cilat jonë në qendrën e vëmendjes, nga e cilat nga të cilat pritet diqka e dobishme, gjithashtu edhe që me të cilat lidhen emosion. Dhe më thonë, vlerët si pas tyre është, diqka që është në qendrën e vëmendjes, diqka nga e cilat pritet, do një dobi, do një përfitim, gjithashtu edhe, është diqka e cilat shkakton emocione pozitive të ata njerës. Pra da e thotë, nëse dëshironi që ta dini Në fjalë të tjera, çka janë vlera? Atë janë këto fjalë të bekuara që i përdorim në jetën tonë të përditshme, që kanë më shumë se një kuptim dhe më shumë se një drejtim se si ka mundsi të kuptohen. Prandaj, në mes të vlerave bën pjesë hajri, emira, bën pjesë, bon pjesë e bukuria, bën pjesë e vërtetë, bën pjesë obligimi, bën pjesë diçka që është e nevojshme që të bëhet, bën pjesë e shëndetë, bën pjesë drejtësia bën pjesë lumturia, bën pjesë për parimi, bën pjesë qytetërimi dhe kështu me radhë. Më Domethënë gjëra, të cilat janë qendre vëmendjes me të cilat pritecia pritet ndonjë dobi, qoftë ajo në rrafshin individual apo në rrafshin shoqëror apo edhe më gjerë, gjithashtu edhe me të cilet lidhen emocione që si zakonisht duhet të jenë emocione pozitive. Prandaj, tek ata tek perëndimort, vlerat e ndefinuar si parime dhe rregulla, bi të cilet ndërtohët, apo mbite cilët mbështetet, plotësisht jeta e njerëzve, edhe ajo është përfaqë, përfaqësuar me vlerat më të larta apo absolute të cilët mund të ndohën në tre kategori kryesore. Do më thonë, këto vlerat që egzistojnë mund të ndohën në tre kategori kryesore. Kategoria e parë është e vërteta. Do thonë, vlerat më e lartë të ka jo është aritja tek e vërteta. Edhe kjo e vërteta si vlerë është ajo e cila duhet ta drejton apo ta orienton metodologjin shkencore në kërkim të asaj që është vërtet apo në arritje tek e vërteta. Ktu me siguri së dallon koncepti islam se janë disa të vërteta tek të cilat nuk mund të arrihet me anë të hulumtimin shkencor. Janë të vërteta që Allahu xh.s.u. na i ka sjell në mënyrë drejtpërdrejt nëpërmjet shpalljes qynore. Prandaj ato, ajo ai burimi i vërtetës tek tha nuk ekziston. Tek këta Në thënë mërjire se si duhet të arrihet të rritë e këvërteta, është në, në përmjet kërkimit, hulumëtimit, duhet të arrihet, edhe thotë dëshira për të vërtetën është aje që duhet të lëviz dhe të orienton angazhimin intelektual të njerëzë. E dyta është vlera mirësia, apo ajo e cilat duhet nga e cilat buron e shkenca e etikës apo e moralit e cilat definon si edhe njerëzve. Vlera dytë është e mira, Si tre, tre vlera kryesore apo tre kategorite vlera kryesore, e para ishte vërteta, e dyta është e mira, e cila duhet të jetë bazë e sjelljes së mirë së njerëzve, edhe ecia duhet të jetë burim i etikës si një shkencë bimoralin mbi sjelljen dhe mënyra se si duhet ta zgjidhen tavëmat atë që është e duhur. Gjithashtu dhe së cilë si vlera tretë është ajo, bukuria e cila duhet të jetë bazë e estetikës apo mënyrës se si duhet të vlerësohen ato gjërat që janë të çan të bukur. Prandaj Kto janë tre vlerat kryesore. Prandaj, nëse duam të hartojmë një përmbledhje më të çajtëm, bota thial për diçka se vlerat janë ato që e caktojnë, vlerën e diçka që e bën ato që të jetë respektuar, që të jetë ndëruar, që të jetë me vlerë. Gjithashtu, tham se sipas tyre tre kategori kryesore janë që e lëvizin dhe orientojnë jetën njerëzore, ato janë e vërteta, e cila është baza për hulumtimin shkencor, ajo është pjesa e ditës mëra që është baza e etikës dhe bukura e cila pastaj e difinon parimet e estetikës. Me ka që ne po e përfëndojmë këta emision, me shpres që i të takohëm i në emision tjetër kërët të vazhdojmë bisetën tonë në redhë bjerëve. Allahu në lusim që të na je përfitim nga këto gjitha që i të gjemë. Vërselamu alaikumu rrahmetullahi vërberekatu.